Kommer till 262, denna gång utan kapten Starker. <laughs> Katten Starkur i rodret. Men desto mer besättning. <laughs> två besättning, en, två, ja. två matroser. Ja. Två lärjungar kan man säga. Två lärjungar, ja. Hur var, det du, hur, fick, hur var det med din utbildning? Snacka i senaste podden, eller som jag klippte, att det var... Innan ni åkte att jag skulle väga på en tråkig jobbutbildning men du hade en ja jag hade en en, annan, en riktig jobbutbildningsresa kan man säga. en annan utbildning ja, ja livets utbildning jag vet inte vad ni höll på att prata om <laughs> Ointressant. intressant det här ja. var inte intressant ja och egentligen så, så är det Det behövs inga ord utan det är bara att följa det är bara det bara följa med ja. följa med och läbla upp han eh, leder Genom exempel, som de säger på utrikeska Ja, ja, ja absolut oh. det, det, det var ju som sagt Det var bara att glida med oh. att de säger, Ja, bestämde är en stor till och, och, och, och, oh. där, där, Hänger du på där? Nej, det backade jag Det var ju redan på Peilebar, den första eh, Så hade tar i varsin Och så tog vi en gammal dansk Och sen beställde in en stor till Och oh. redan där kändes Så där oh. en, en, en liten till Då noterar du det i alla fall gör du Ja, det var två stora man tog. Ja. Okay. <laughs> då vet. Jag, ja. Men, men ändå, ni, då ni tog väl en till Lille va? Jo men precis, vi skulle betala det så, så föreslog jag då, att vi skulle ta en jag en, ja, en gammal dansk. Du lärde mästaren. Ja. Jo men sen lärde jag mig hur man svarade. var men, ja, ja. Man, man, man feker inte för han inte knappt sa klart meningen för så stod, den där. <laughs> för <den> stod <laughs> det för det stod Och just också att det var ju det andra benet då. Ja, <laughs> ja. Jag ska inte vingla. <laughs> Då kommer inte hem och bara hjälper Det är bara man runt. Mm. Men nu är det något nytt här. Nu är det en ny bokstav. Mm. Jag får matisera förra gången. Så jag säger äh, sju. Oj, tappa Tappala. Så spännande. Mm. Det är dramatiskt. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Men fan, det är otroligt. 6 ex. Jag <laughs> kände, jag tänkte och jag tänkte på det här, men det här är ju, hur ska det här gå? Ja, vi, vi får se. Vi kryssar. På. Vi kör, vi kryssar, kryssar lugnt den här dagen. Det var inte så jätte svårt tycker jag faktiskt. Jag men har hittat tio stycken mm. Men Är det kanske första gången man tar om tio första man hittar Jag hittar, mm. Bara, mm. Jag hittar, bara, jag hittar bara tio Ja okay. Ska jag börja? Ska jag ja. Ja. Då börjar jag med Det fantastiska bandet jag det blir mycket musikrelaterat en gång från min sida mm. Det fantastiska bandet X-Models ja. Som med just det här Det här fantastiska rimmet Att vi är som ett pusselspel mm. sen, om, Finns det ens det ordet? Nej det finns inte mm. snack, om, eller, rim, nö, snack om nödrim För det ja. skulle rimma på Del för del Ja precis mm. Men den kanske bästa versionen då Det gjorde jag ändå Eva Atling och Loki Martinsson Ja, just det <laughs> Det var på live showen med Glenn Killing Ja <laughs> Och där har vi fantastiskt gjort oss inne mm. <laughs> Lite eh, Darrande på rösten Och, och svängde mycket med, med mycket fån mm. Ja Nummer 10 Extra, extra Read all about it att... Ja, men jag tänkte på den Men jag tänkte stå med X eller med ex Extra, extra Read, read all, all about it now Jävligt ja, bra Jo, jag hade den i, i baktankarna Visst var det slager Eller typ Nej, inte Var inte Extra, extra jag, jag tror att det är något amerikanskt Extra, extra Read all about it now Slå upp det Vi låter det vara så Extra ja. mm. Okej okay. Nionde plats har vi Serxes mm. Som kan vara tre saker Det kan vara namnet Serxes ja. Det kan vara det var en tv-serie som heter Serxes ja, också. Mm. Och så sen När Åsa hade slutat spela i Polisen i handboll Så var ni med i något... Det var ett korpgäng tror jag eller, ja, De spelade i division Men gamla polisen spelade en del De hette Serxes Om någon konstig Vad var det för tv-program du som kom ihåg ja, Det var något ungdomsprogram att, uh, Om det var med i Bullen eller, nej, men Det var något ungdomsprogram Serxes ja. Jag minns bara namnet jag, jag, jag tror inte jag såg något helt avsnitt Men det kan man göra alltså, Ni, ni lyssnare kan ju mm. Google upp. Google upp eller leta upp Det finns säkert på Play mm. Eller öppet arkiv Din favorit Nummer nio har vi tidningen Expressen <laughs> <laughs> det var, De var två sista kan jag säga Det var idén torkat ja. ja. Du var varit snabb Snabb på slutet Ja, ja. ja men jag kände att du satt i press åttan ja. Ja. Eh, plats Exkrog. Det står ett tag som är... Nej, det gör det inte. Ja. Eh, hantverkarpodden är... <laughs> <laughs> ja. Den är osläppt fortfarande. Den är det? Ja, jag har det. Den ska släppas. Vi gjorde en... Jävligt bra hantverkarpodden. då var det du lagade soffan. Jag som helst som man hade suttit sönder. Ja. Suttit. Viftade med fingrarna. Ja, precis. Jo, men den ska komma någon gång. Men X-krok är ju en krok... Mm. Ja det är bra mm. Det säger ingen mer, ni kan googla Och nu åttonde plats Vilmer X <skratt> <skratt> Alltså du såg parentesen L Jo det, det, det blir nästan som, som Pers Den lilla fru <skratt> ja, nästan där i var Den lilla harsfru <skratt> Den lilla fru varför var Vil med X? Ja. Mm. Vilken Vilma X bästa låt Ja. Om du ska säga. Ja, jag kom, ja, det var rätt många bra tycker jag. Men jag kommer inte på den nu. Det är inte. Vem tekniken är under. Ja. Vem får du se? Nej Tohra. Det är många popdänger som var bra. Spela under hoten plattan platta. Jag minns en låt. Är det på knä igen en som heter. En som jag fastnade för det var. Under hot var det med den där med dinosaurien. Ja. Då hade vi ju Hongkong Pop. Ja, det var ju några bra där. Ja, den, den var bra. Ja, och vi lever liv i spelar Hongkong Pop. Ja. Mm. Okay. Då, då är jag på eh, nummer sju. Då är det. Jag tror att det var från Los Angeles. Los Angeles-bandet X. Ja. No. var väl li lite granna i... Mm. Mm. Det var inga jättestora, men ändå så... Jag tror att... att... Jag hade en X-platta en gång. Och den köpte du på PRP, så att... Och, så att... Mm. så små kunde de inte ha varit där. No. Men jag kan inte säga någon låt. Och, och där kommer jag ihåg när jag var på Sundus på, på 90-talet. Stallade sen en personalfest och sade jag quiz. Mm. Musikquiz. Och en fråga det var: Då spelar en låt med gruppen X. Och så skulle man skriva ner så många band man kunde. Band. Ä, ä, eller Nej, inte artist, bara band med X i sig. Mm. Ja, det här hade jag kunnat ta i X ja. Mm, ja, min sjua. Min sju. Särne du. Mm. -hmm. Ja, vad tänker du på Olivia newton John. En film också. Ja det var en film Jag tror att hon sjöng igen motivet jag just det, jag såg aldrig den Nej inte jag men... heller mm. Namnet har fastnat Ett annat namn som har fastnat för mig Det är ju nummer 6 Och kan de vara tyska? Ex-Mal Deutschland Jaha, ja det känner jag till Och Det står Det med X, det var inget EX eller något där. Mm. Ex mal Deutschland Tror inte jag hört dem Men namnet Ätsar sig fast ja. Då tar vi en liten repris Till med sex Mhm. Mm Sysser du på? Ja, det var, jag tror det var tv-programmet mm. Jag för... känner inte till att Åsa Spelade i något lagsmed Men man ska äh... Särkses är, är väl Namnet för Ex Om man säger det. Olof Olof Viktor. Victor. Ja, det är det. Ja, sex. Är. ja, Man ska bokstavera. Mm. Mm. Precis. Då är jag femman. Mm. Då tar jag det fantastiska instrumentet sylefon. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ska du ska. det? Ja. Det bästa med sylefon, det är vad heter det? Det var jag även med på från AT. Man drog man så här på sylefonen. Mm. Då låter det precis som när Hedviks näsa blir stor. <laughs> okay. ja. Mm. ja, nummer fem. Bandet X-Ray Specs. Mm, se där. du? Ja. Uh -huh. Den heter, vad där? Identity. Var, uh, jag kommer inte ihåg mer än banden. De, de hade ju en hit. Det var en tjejsångare. Och omslaget så är de i... i är de var varsitt provörda, va. Ska bara, jag ska bara snabbt snabbt ta fram så ska få höra. Jag hade den plattan en gång i tiden. Där hade de och. Eh, Nej, idektig var inte. Det här var. Den va? people think little should be seen and not heard. Här I Det här är fyran halvspeling. Ja, det är lite Kalifornien-punk, eller? Mm. Den här minns jag. Jag vet inte hur man gillar det här. Stompvändigt? Mm. Det är bra att åka allting. Ser ni den här? Nej. Identity. Nu är det extra expens. Är det Jaha då? Ja. Då följer jag upp med extra space <laughs> Då följer jag upp med silofon. <laughs> Hur fan kan du ha extra space framför silofon? <laughs> det här är aldrig en. Vi har aldrig haft samma etta förut, men vi har aldrig jag haft samma 4-5 Fast tvärtom. Jag tror att det är. Det, det största det... risk att det blir det. Ja är det Men att vi hade dem <laughs> och att vi bytt plats på dem mm. uh, din fyra Silphone. alltså telefon har du ska vi gå in på pallplats nu då mm. Mm. då tar jag uh, plats med tre Christmas okay. det kan också stå mm. CH Christmas oh. uh, ever next. Merry Christmas Christmas och så frågar jag, varför, varför cykelkrismer? Jo, men du man leder i regel. Han ja. leder från jobbet, så det är fantastiskt. Det är, är sant. Och, och så tänkte jag även på Happy Christmas, Wars Ja, visst. Är. Jag kunde jag kan, jag kan ha tagit den låten men en jäkla massa parateser. <laughs> <laughs> Nej, jag ja. vill inte det. Okej, mm. okay, nummer tre. Hockeyspelaren, hockeyprofilen, Exit Eriksson. Vem var det här? Janne Exit Eriksson Exit alltså, vi, hon... Vilket lag? jag tror jag Alltså proffs i n du är jag kände men, men, jag var ingen större stjärna Men vilket, det är just att vilket, Ja, vad kan det vara? 80-tal kanske Ja, ja. ja. det bara på X i alla fall Andra plats har vi serien Exit i svenska medvaror. Ja okej. Två okay. stycken, en var vit och en var svart. Och lite som Tom och Jerry. Mm. Det hade slutat med allt att den ena sprängde den andra. <laughs> Fantastiskt bra. Googla upp. Ja. Nummer två. Gruppen XX. Jag har hört. Har du det? Det är XX. Det är... Uh, det är att, uh, spelar minimalistisk pop. En, en, en ganska ny Ja, det är 2010-talet. Oj, herregud. Det är det för nyt för <laughs> mig. Ja. Det är Roger favorit Favorite bland annat. Ja. Han tror att har sett dem live. Det spelar ju ganska minimalistiskt. Det ringer lite, lite. Ja, koka, men. De var lite hypade. Mm. Nummer ett. Nummer ett. Där har vi den här. Det här var föräldrar... du? okej! Och det jag tänkte på... för slog ju om det här är väl... Om här är... Nej, det är ju uh, Jeff Lynne Jeff Linn. det är rugget Jeff Lynne producerat Ja Den här har en en uh, Ilo version Det är ju fruktansvärt mycket Ido Ja, det här är Ilo. Och jag fick ju tänka till Men vänta, det var väl Oliven utan jag Men det var ju Ilo också Jaha, men, ja Men det var väl, det måste vara Ilo som spelar Ja Det känns som att Jeff Lyn gjorde den mm. Nu har jag på din första Ja, någonsin som inte du har, i alla fall mm. X-Factor TV-program TV-program, X-Factor Men det något? kallas också X-Factor Utan på någonting som är speciellt mm. Att man har en x factor Någonting som sticker ut Det är där som är riktigt helst mm. Men, Men är det är ett program Är det då den med massor av farliga djur och grejer, Eller är det? Nej, jag tror att det är talang tävling, liksom okay. så här. Men att någon som har en speciell talang liksom ja. så. X-Factor Fan bra, X-Factor De hade ju, vad heter Det fanns ju något sådana här talangprogram i Sverige Under 80-talet och jag, jag såg det aldrig, men, men eh, Toppa, en av hans favoritscener, är ju, var två, ett tvillingpar eller två bröder. Mm. Den ena han kunde han var duktig på att lyfta, så han lyfte någonting jättetumt. Samtidigt mm. som andra brorsan stod och visslade på ett väldigt konstigt sätt. och, och, och ögon, Han var lite osäker, ögonen bara fladdade fram tillbaka och visslade. Och <laughs> ja, var är två stycken Speciellt <laughs> Två party -tricks. Men jag, jag kommer ju tänka på att man, Vad hette den? Den här Den här serien om vad är En kille och en tjej Och en agenter UFO. Vad hette den? Ja X Vi börjar på X va? X-files! Det var det ja. jag trodde du skulle säga. Fast jag kom ju inte på det själv. Molder och Scully sa, Ja, precis. X-files. Du sa något annat där det. Ja, x files Ja, just det. X-files. Jag sökte det själv, kom inte på det. Mm. men det blev spännande. Men, men sen hade man kunnat ta Någon sån här XXX också x videos till exempel. Ja, ja, ja just. Det. <laughs> Man har riktigt våka oss. Ja. Men det håller du inte på med. Expressen tog vi med. Njäla <laughs> plats. Hörde du en en, en full, full, fullmatad fullmatad podd? Ja. Har vi några bokstäver kvar? Eh, jo men vi har, vad sa jag för siffra Sju 7 då har vi sex bokstäver kvar. Så har vi alfabetet runt. Ja. Förra på den var du var en timme. Ja. Den här blir runt 20 minuter. Mycket kanske bra. under. under ja, slutar, tack och. Hej. Tack och hej.